בעזרת השם נעשה ונצליח, <coughs> ספר חיי מוהר"ן. הקדמה מי ימלל גבורות השם משמיע כל תהילתו. מי יוכל לספר, מי יוכל לשער. את כל הגדולות והנפלאות והנוראות אשר עשה אדוננו מורינו ורבנו, אור האורות צח הצחצחות. אור הגנוז וצפון וטמון עם כלל נפשות ישראל שבהם תלויים כל העולמות. וביותר אשר פעל ועשה עם אנשיו המקורבים אליו, אשר זכו להשתופף בצלו וצל הקדוש ולשמוע מפיו מה ששמעו, דברים שכיסם עתיק יומין. ובפרטות אשר פעל ועשה עמי העני והאביון, אשר הקימני מעפר ומהשפות והושיבני אצלו, וקירבני בהחמיו ביותר. ושמח ידו עלי לקבל ולכתוב את כל דברי תורתו ושיחותיו וסיפורי מעשיותיו. הכל כאשר לכל זיקני שיהיה נכתב על ידי ואמר בפה מלא שאין מי שיודע ממנו כי אם אנוכי מעט ועוד כמה לשונות כאלה. ובאמת נפשי יודעת מאוד מה שאי אפשר לספר כלל כבר כתבתי הרבה וסיפרתי לחבריי ותלמידיי בפה הרבה מאוד וברוך השם דבריי עשו רושם בכוחו הגדול שנכנס בליבם מהאמת כאש בוערת ונתעוררו הרבה אל השם וכמה כבר נסתלקו בקדושה ובטהרה, ונפתרו בשם טוב מתוך דברי תורה ותפילה ואמונה שלמה, חלקם בחיים. והנשארים לאורך ימים ושנים אינם חזקים בעזרת השם נדבר, באמת ואמונה כי רעים מושק, בל אימותו לעולם. ועם כל זה ידעתי בנפשי, כי הם גם הם עדיין צריכים למודעי רבה, ועדיין אינם יודעים אור אמיתת האמת לאמיתו. לאמיתו בשלמות כראוי כאשר תקוע בנפשי. וכעין מאמר רבותינו זכרונם לבחה הרבה למדתי מרבותיי, ולא חסרתי מהם כי אם ככלב המלקק מהים, ותלמידיי לא חסרו ממני וכו'. מה אדבר כי כל דברי אלה נוגעים בידיעות נעימות, התנוצצות, אלוקות בלב, אשר לכל חד כפום מה דמשער בלבה, ואין אין גבורותיו, אין אין נוראותיו, אשר יגע וטרח בעבודתו יטבח. כל כך, עד שזכה למה שזכה ועלה למקום שעלה, אשר המשיך שכליות עמוקים כאלה. מים עמוקים מצא בלב איש, עמוק עמוק מי ימצאנו, עד אשר בחוכמתו הנשגבה ובכוחו העצום, האיר בטובו בלב הפחות והנשחט. התנוצצות השגת אלוקות, מה שאי אפשר לספר לחברו כלל. הוא רואה זה חדש, אשר לא היה לעולמים. כמרומז בהתורה מישרד סכינה, עיין שם. שצריכים רבי גדול ואומן נפלא ורופא נאמן שיוכל להכניס השגות אלוקות בלב הקטנים האלה. חולים כאלה רחוקים כאלה. <coughs> והנה אם אין כלי הכתיבה או כלי הדיבור מספיקים לספר חלק אחד מאלף מאשר בלבי. עם כל זה להוציא חלק אי אפשר. על כן למין היום שזכיתי להתקרב וחזקני ה' מטבח. והוא ז"ל, לעסוק בכתיבת נוראות התגלות תורתו הקדושה. והשם מטבח הזכני לכתוב תמיד העניינים והשיחות שהיו אצל כל תורה כי ידעתי שכל דיבור ודיבור הוא תורה שלמה אבל בתחילה לא נזהרתי עדיין לכתוב כל השיחות הקדושות והדיבורים הקדושים שיצאו מפיו הקדוש כי אם מה שהיה בהם איזה המשך התגלות חידושי תורה אבל שאר השיחות לא נזהרתי לכותבם ובאמת למן היום אשר התחלתי להכיר היטב אמיתת נשגבות מעלתו וקדושתו הנוראה הייתי אומר תמיד שראוי היה שיעמוד אחד שיכתוב כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש בקדושה ובטהרה כל מיני חן כן של אמת נוראה בוערות כלפיד אש אפילו כל הדיבורים במילי דה עלמא וצורכי האדם וכל דבריו כולם ראויים להיכתב כי כל דיבור ודיבור שיצא מפיו אפילו במילי דה אלמה, כולם היו בוערים כגחלי אש אך ראיתי שהוא דבר שאי אפשר ומחמת זה נתרשלתי ולא נשתדלתי לכתוב אפילו כמה דברי החוכמה האמיתיות שנשמע מדיבוריו הקדושים. ולא כתבתי כי אם כששמעתי איזה המשך דברי תורה, או שהיה שייך לאיזה תורה. עד אחר כמה שנים מהתקרבותי אליו, העיר השם ליבי להתחיל לרשום גם כמה שיחות ועניינים מאשר נשמעו מפיו הקדוש אז. וקצת מה שנשמע כבר, גם רשמתי כמה סיפורים ועניינים מאשר עבר עליו ועל אנשיו. ומעט מסיפורי הגיעתו וטרחתו אשר טרח ויגע בעבודת השם אשר על ידי זה זכה למה שזכה בסדר נסיעתו לאת ישראל כמה סיפורים ומעשיות שהיו אצל כל תורה ותורה ואצל כל סיפור ומעשה ואיך על ידי מה נתגלגלו רוח המוות שפתח פיו הקדוש וגילה מה שגילה <coughs> ואם אמנם בכל אלה אי אפשר לבאר ולצייר בכתב מהות העניין היטב כאשר היה בשעת מעשה עם כל זה לא מנעתי מלכתוב ולרשום כל מה שאפשר לרשום. והמשכיל יבין מדעתו מעט מהות העניין. כולי הי ואולי יזכו הדורות הבאים לידע את כל הגדולות והנפלאות, אשר עשה עמנו אדון קול, הנוהג בחסדו כל דור, אשר מחשבות ליבו לדור ודור, אשר עושה חדשות בכל עת למען ספר שמו בכל הארץ. למען יתעוררו בכל דור לשוב אליו ידבח. כי כבר פינה לפנינו דרך נכון על ידו זל, אשר מעתה כל הרוצה לגשת אל הקודש, בקל יוכל להתקרב אליו ידבח על פי הדרכים המבוארים בספריו הקדושים. אשרי שיואחז בהם, הפוך בם והפוך בם, וסיב ובלה בם, ומהם לא תזוה, שאין לך מידה טובה מהם. אין כל אלה ראתה עיני, כי הוא רצונו ידבח לרשום הכל על הספר. על כן זה ימים אשר שמתי אל ליבי בזה לכתוב ולרשום כל שיחה ודיבור ועניין וסיפור שיעלה על זכרוני. והנה הדברים הנכתבים בספר הזה, וקראתי החיבור הזה בשם חיי מוהר"ן, וחמת שרובו מספר מחייו הקדושים, מאשר עבר עליו בימי חייו הקדושים, והחיים אשר חי בעולם. כי הוא היה איש חי באמת אשר לא היה כדוגמתו, והוא חי תמיד חיים אמיתיים. כל פעם חי חיים חדשים כאשר נשמע מפיו הקדוש שפעם אחת אמר אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כזה ואז התחיל לגלות מעט ראשי פרקים מהתורה קרצליטה כי נרשם בזה הספר לקמן במקומו וכן כמה פעמים שמעתי ממנו זו התפארות נפלאה מעניין החיים שלו ובעניין גנות החיים של העולם שאינם חושבים על תכליתם וגם בחיות העולם יש חילוקים הרבה לאין מספר כמובן בזה לקמן קצת והכלל שעיקר החיים הוא חיים אמיתיים, שהיא חוכמה אמיתית, כמו שכתוב, החוכמה תחיה את בעליה. בעיקר החוכמה להשתדל ולהתייגע לדע ולהכיר אותו אטבח שהוא חי החיים. וכל אחד כפי קירובו לזה, כן חייו חיים, ולהפך להפך. ועל כן רשעים חייהם קרויים מתים, ולהפך צדיקים ממיטתם קרויים חיים. מחמת שתמיד הם דבקים בחיים אמיתיים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום. ועל אלו החיים אנחנו אנו מתפללים הרבה, בראש השנה ביום הכיפורים, זוכרנו לחיים, וכתוב לחיים, כי חוץ מזה הכל אבל, ואין שום חיים כלל. ועל חיים אלו נאמר תחיה וחולה, למען תחיה וכו', למען ירבו ימיכם וכו', למען תחיון. אבל חיים שזכה הוא זה על עדיין, לא טעמו שום אדם מעולם. אשר מי שיזכה להרגיש מעט מוצצות מנעימות החיים שלו, שהיה חי חיים ארוכים, חיים טובים באמת, כמובן במעשה של השבעה בטלרס. אשר על חיים אלו ביקש דוד המלך עליו השלום, תודיעני אורח חיים וכו'. בזה הספר נכתבו כל המעשיות ששמענו מפיו הקדוש, גם כמה שיחות וסיפורים ששמענו מפיו הקדוש, כל, כי שיחתו הקדושה היא כולה תורה. גם כמה מעשיות שנעשו ועברו בינו ובין מקורביו, מכולם יבין המשכיל עוצם גדולתו ותוקף קדושתו המופלג מאוד מאוד. מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, והמשכיל כעת ידום וישתוק. כל חד כפום מדה משער בלבי יבין מעט מעט פחות מטיפה מן הים הגדול, ואפילו מה ששמענו וראינו לא הצגנו כאן כי אם מעט קצת ברמץ. ומפני עוצם המחלוקת שרבו עליו מאוד. אנו מוכרחים לשום לפינו מחסום לבלי לספר בשבחו. בגודל עוצם קדושתו ורוממותו הוא מרומם ונשגב מאוד מידיעתנו. אך גם זה המעט למעט שזכינו לדע ולהבין קצת אי אפשר לספר כולו מפני המחלוקת הגדולה, אף על פי שהיה טובה לעולם. רק רשמתי זאת בשביל דורות הבאים ובשביל הימים הבאים לקראתנו לשלום. למען לא תישכח מפינו ומפי זרענו, למען ידעו דורות הבאים גודל חיבתם של ישראל לפני השם ידבח. אשר זכו בדורות האחרונים לאור צח וזך כזה, אור הגנוז והצפון. אשרי עין ראתה אותו, אשרי אוזן ששמעה מפיו דיבורים הקדושים. והמעמיק כיהונו בספריו הקדושים, יבין מעט מעצם קדושתו. דברי הכותב, הקטן, נתן בן אדוני אבי מורנו הרב הנפתלי יירץ, שמרהו, צורו ויהיהו מנמירו. בקשתי מאת המעיין, בא להיפלא מעיניו, ולפעמים נמצא בדברינו כמה שיחות וסיפורים מרבנו ז"ל, שנכתבו כאן, שהם נראים דברים פשוטים, ולפעמים נראה כאילו אין להם פירוש כלל, נקשה בעיניו על מה נכתבו. אך באמת, כל הדברים והשיחות והסיפורים שנכתבו כאן, בכולם יש דברים בגו. ומי שזכה לעמוד לפניו, לשמוע מפיו הדברים והשיחות, ההם מתנוצץ לו קצת. היה רואה ומבין קצת שהם דברים עליונים וגבוהים מאוד. היה מתעורר להשם ידברך על ידי כל דיבור ודיבור שיצא מפיו בקדושה ובטהרה נפלאה. בחמת זה לא יכולתי להתאפק ולכתוב ולרשום קצת סיפורים ושיחות לזיכרון. ואף שיש בהם קצת שיחות שלא הבינם המאיים כלל תוכן הכוונה שיש בהם, עם כל זה משנה לא זזה ממקומה. ומי שחפץ באמת יוכל למצוא ברוב השיחות דברים נפלאים, וכמה וכמה התעוררות נפלאה לעבודת השם ידברך. וכמה עצות וכמה התחזקות שיחזק התחזק האדם מאוד לבעל יתייאש עצמו בשום אופן וכיוצא בזה כי לא דבר ריק הוא מכם ואם רק הוא מכם כי אפילו דיבורים פשוטים של רבנו ז"ל הגדול והקדוש הם פותחים אור גדול ויש להם כוח גדול לעורר כל העולם לעבודתו יתבך השזה היה כל מגמת רבנו ז"ל כל ימי חייו הקדושים גם נשמע מפיו הקדוש, שאפילו שיחות פשוטות שלא צריכים לכותבם, כי בכל שיחה ושיחה שלו יש בהן כוונות עמוקות מאוד, והן כלליות גדול. וכל אדם יכול להוציא מהם עצות נפלאות והנהגות ישרות, לעבודתו יתברך, לעבודתו יתברך שמו. שיחות וסיפורים ועניינים שהיה אצל כל תורה ומעשה. התורה בחצוצרות, אמר בראש השנה פה ברסלב, שנת תקס"ג. בראש השנה חל אז ביום שני ושלישי, והוא היה ראש השנה הראשון לישיבתו פה ולהתקרבותי אליו. ואז נשמע בעולם הגזרות שרצו לגזור בעולם, אשר יצאו בימינו ובעוונותינו הרבים. היינו לקח את בני ישראל לחיל, רחמנא ליצלן מעתה. כי אלו הגזרות התחילו לצמוח בימי מלכות פולין, קודם שכבש הקירה מרוסיה את מדינתנו. אחר כך בתחילת קלישתו את מדינתנו נשקע את הדבר קצת ואחר כך עזר ונתעורר שנשמע בעולם שרוצים לגזור כמה גזרות שקוראים פונקטים ואז אמר בנו זר התורה בחצוצרות היא מתחילת כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי וכולי ולמלא את חסרון העולם ולהתפלל עבורם להשם את באך היינו קודם גזרדים וכולי אין שם וזה מרמז על הגזרות הנ"ל והן בספר פרפראות לחופמה כתב שם שמעתי מאבי ז"ל שרמז אז רבנו ז"ל שקברו לאחר גזר דין אך אף על פי כן עסק אז רבנו ז"ל הרבה בכל השנה להמתיק הדין עד שהעדה זה פעל בתפילתו שנתעכב הדבר ולא יצאה הגזרה אל הפועל עד שש שנים אחרי התתלקותו ויש בזה הרבה לספר ובואר במקום אחר עיין שם. אנשי שלומנו הזקנים סיפרו ששמעו אז מרבנו ז"ל שאמר בזור הלשון אני דחיתי זאת לעשרים וכמה שנים וכן היה מכוון ממש כי משנת אמירת התורה הנ"ל עד שנת יציאת הגזרה לפועל בשנת תקפ"ז בסופה יש ערך חמש ועשרים שנים ב. התורה קראת יהושע בסימן ו. אמר בשבת תשובה שאחר ראש השנה הנ"ל ואז הזכיר בהתחלה התורה בסמוך החלת התורה בסמוך את הפסוק, והיה לכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. ואחר כך בכתב ידו הקדוש לא נזכר פסוק זה עד סמוך בסוף, קבוע בסוף הספר, אין שם. ואז אחז בשתי ידיו בשתי עדות הכיסא שישב עליו, והיה מתנועיה עם הכיסא. ואמר בהמה וביראה ובמסירת נפש עצום מאוד בזו הלשון, כשיושבין על הכיסא אז הוא אדם. והדברים סתומים מאוד. אחר כך גמר כל התורה הנוראה הזאת הנדפס בספר ובשל את אמירת התורה לא דיבר כלל מעניין כוונת אלול רק אחר כך שגמר אמירת התורה הזאת אחר שהתפלל שית, ערבית והבדיל אחר כך חזר ודיבר מהתורה הזאת כדרכו תמיד ואז ענה ואמר לאנשים חשובים וזקנים שישבו אצלו אז שהיו מתפללים מתוך סידור האריזה תאמרו לי איך מרומז בהתורה ענה על כל הכוונות של אלול והחרישו ולא ענו כי באמת אי אפשר בשום אופן להבין מעצמן סוד הכוונות של אלול, איך מרומזים בהתורה נעל. וציווה להביא לפניו סידור האריזה, לו פתח אותו, והראה לפניהם הכוונות של אלול. ואחר כך פתח פיו הקדוש והנורא, והתחיל לגלות פלאות, איך כל הכוונות של אלול מרומזים שם בדרך נפלא ונורא מאוד. המבואר מזה בספר. אבל אי אפשר לצייר בכתב את השיעור שבלב, את כל הנעימות והנפלאות, אמים דעים, שהרגשתי אז בעת שזכיתי לשמוע כל זה. גם דיבר אחר שבת מהתורה הנ"ל, שמדבר את שם משה ויהושע ואוהל מועד, הם בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה וו. ואז אמר לי בזו הלשון, שבכל מקום שמתוועדים יחד, רבי ותלמיד, נעשה בחינה זאת, בחינת משה ויהושע ואוהל מועד. והנה כל זה היה בהתחלת התקרבותי אליו, ואז לא זכיתי עדיין לכתוב לפניו התורות הגדולות, רק המאמרים הקצרים כתבתי בעצמי, שלא בפניו. והייתי מתגעגע זמן הרבה לקבל זאת התורה אצלו בכתיבת ידו הקדושה ולא זכיתי לזה עד אחר פורים שהייתי אז אצלו במדגן ואז ישבתי לפניו והעתקתי התורה הזאת לפניו ומפיו יקרא אליי בתוך ספרו בכתב ידו הקדושה ואני כותב על הנייר ואחר כך באיזה עת סמוך ללילה עמדתי לפניו כשכבר ישב על מיטתו ורצה לישון ודיברתי עם מועז הרבה ואז גילה לי השלושה מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ ששייך לזה כנדפס במקומו שם, עיין שם וסיים אז ואמר כי כל השלוש מצוות אלו הם מבחינת תשובה כנדפס שם ואז שאלתי אותו איך שלוש מצוות אלו הם מבחינת תשובה ענה ואמר זה תאמר אתה ובזה הלכתי אז מלפניו ז"ל ותכף התחלתי לחשוב בזה ותכף בדרך הליכתי מב... מביתי לאכסניה שלי הזמין לי השם יתברך בזה חידושים נעים. ובואי לאחסניה שלי מצאתי בעזרת השם יתברך כלי כתיבה וכתבתי מיד השם, מיד מה שחנני השם בזה. וזה היה בתחילת החינוכי לחדש בתורתו הקדושה. שחינך אותי בהחמיו ובדרכיו הנפלאים. וביום שלאחריו הבאתי לפניו מה שכתבתי וכתב בעיניו ושחק מחמת שמחה. וענה ואמר תוכל ללמוד אם תהיה מתמיד. אך על פי אחר כך הוכרחתי להפסיק מלחדש עד שלמד פוסק הרבה, אחר כך ספרי קבלה וכו', עד שאחר כך ציווה לי לחדש, אחר כך ציווה לי לכתוב כאשר מבואה מזה במקום אחר. ג. קודם שאמר התורה משפטים אמונה בסימן ז, שמעתי ממנו זה על התורה צוהר תעשר התיבה בסימן קי"ב, וכתבתי מה ששמעתי כפי מה שנתפס בסימן הנ"ל. אך אחר כך אמר התורה תאומות יחסיומו בסימן ט שם נכלל התורה סוהר הנ"ל והתורה תאומות יחסיומו נאמרה בשבת שירה תקס"ג בדרך אחר כך התחיל לומר התורה משפטים הנ"ל ואמרה פסקה פסקה ובאותה העת סיפר שהיה אצלו הבעל שם טוב ואמר לו כשפוגמים בארץ ישראל נופלים בגלות בסימן משם רואה אבן ישראל ושאל אותנו לומר לו פירוש על אותו המראה, ולא ידענו להשיבו דבר. אחר כך הראתי לו התורה צוהר תעשה לתיבה שכתבתי כנ"ל, ורב הסתכל בה. אחר כך ענה ואמר, ומתלמידיו יותר מכולם. כלומר שעתה הבין על ידי פירוש על ידי המראה הנ"ל של הבעל שם דוזל, כי עכשיו אני יודע היטב העניין. ואחר כך גמר התורה משפטים, ושם מדבר באמונה בארץ ישראל, שכשפוגמים בארץ ישראל באמונה, יורדים לגלות מצרים. שאלתי אותו אם זה שייך למראה הנ"ל, ושם שעניין המראה כבר גמר מקודם להשיג העניין בשלמות. אחר כך קיבלתי ממנו התורה, תאומות יחסימו, וגם שם נכלל לת... התורה לצוהר הנ"ל. ושם בסופו מבואר גם כן, כשפוגמים בארץ ישראל יורדים לגלות. ושם מבואר בסופו הפסוק, משם רואה אבן ישראל, על בירור הפסוק ירדו במסולות כמו אבן. ועתה יכולים להבין מעט פירוש המראה הנ"ל. ד. כשאמר התורה ראיתי מנורת זהב, בסימן ח, ת. שבת חנוכה תקס"ג, ושם מדבר איך להפיל ולהשפיל על שעים, מבחינת משפיל לשעים עדי ארץ, אין שם. ואז באותה העת השפיל והשפיל רשע אחד מפורסם, שהיה בנמרו, שהיה לאנשי שלומנו יסורים ממנו, וסיפו לפניו ז"ל. לאחר חנוכה, אחר שאמר התורה נ"ל בשבת חנוכה, היה לרשע נ"ל מפלה גדולה. גם, אמה, גם אז אמר הלצה, כשתיסעו וישאלו אתכם מה פעלתם, תאמרו פעלנו רוח וכולי. והאמת כן, שפעלנו רוח חיים שקיבלנו ממנו להשלים כל החסרונות, כמובן בתורה הנ"ל. גם אחר אמירת התורה רכד הרבה, כי באותה השנה רכד הרבה כמה פעמים. התורות שנאמרו על מאמרי רבא ברבר חנא, אמר רבנו ז"ל שאמרם בשם אומרו, היינו בשם רבא ברבר חנא בעצמו. גם בעת שהתחיל לגלות תורות על מאמרי רבא ברברכהנא, אז סיפר שרב אברה ברכהנא בא אליו ושחרר פניו ואמר מדוע אינו משים לב למאמרים שלו, הוא ביקש אותו על זה שישים לבו עליהם, והוא יגלה לו בהם חידושים נפלאים ונוראים. ו. סימן ט"ז, רבי יוחנן משתאה, זאת התורה אמר בשבת בשחרית באמצע הקיץ תקוס ס"ג. ואז נתקבצו אליו פתאום על אותה שבת כי לא היה זמן קיבוץ כלל, כמובן במקום אחר. שעיקר זמן הקהילה והקיבוץ בקביעות, על פי דעתו, היה שש פעמים בשנה. בתחילה הקפיד קצת ואמר שהיינו עושים לעצמנו שבתים. היינו כי הוא בעצמו עשה וקבע לנו השבתים לבוא אז אצלו, ועכשיו עשינו לעצמנו שבת על קיבוץ. אחר כך אמר, אני הייתי רוצה לעשות איזה עניין, על אודות הגזרות שקוראים פונקטים, שנשמע בעולם שרוצים לגזור על ישראל ושלום. היינו, שהיה רוצה לעסוק להמתיקם ולבטלם, כשאני בעצמי מה אני? כי אני בעצמי איש פשוט. על כן התקבצו העולם פתאום כדי שאוכל לעשות מה שאני צריך לעשות בזה. ואמר אז עניין הנדפס בסימן קס"ו, שאצל אלישע כתיב פעם אחת אלישע, סתם, ופעם אחת איש האלוקים. ואיתה, שכשהיה בעצמו נקרא אלישע סתם, וכשהיו בני הנביאים אצלו נקרא איש האלוקים. ואמר אז תורה שתי פעמים, בליל שבת אמר התורה אמצאותא דעלמא איכה שמדברת שם מתשעה היכלים דלית דבקין ולית ידין ולית מן דקיימה וכו'. ובבוקר בסוגיית שחרית אמר התורה הנ"ל שיהיה רבי יוחנן משתא ודמיה ענק אתרי סיירה ואמר אז שיש שבעים אומות והם כלולים מעשיו וישמעאל שזה כלול משלושים וחמש אומות וזה כלול משלושים וחמש אומות ולעתיד יכבשו אותן שני משיחים משיח בן יוסק ומשיח בן דוד ויש צדיק אחד שהוא כלול מטרן משיחין יחדיו. עוד אמר אז כמה דברים יותר ממה שנתפסו, ואז נשבר שולחן מרוב העולם שדחקו עצמן עליו, והקפיד ואמר, וכי גויים יושבים אצלי על השולחן, וכי עכשיו ימות המשיח שהתקרבו גויים לצדיקים, כמו שכתוב, ונערו אליו כל הגויים? וזה הפסוק שיח לה תורה רבי יוחנן משתיין על שם. כך היה דרכו, שכל שיחתו היה שייך לתורה שעסק בהאז, כמבואר במקום אחר. באותה השנה עסק הרבה מאוד בעניין הפונקטים, והצטער עליהם הרבה מאוד, ואמר כי לא דבר רק הוא, והקפיד מאוד על האומרים שבוודאי לא התקיימו הפונקטים, כי איך אפשר שהשם יתבהח יעשה חס ושלום זאת לישראל. והוא זל אמר כמה פעמים שהוא שטות, כי הלום מצינו שכבר היו כמה גזרות קשות על ישראל, רחמנא ליצלן נעתה. ועוד דיבר מזה הרבה, שצריכים להתפחד מאלו מאוד מאלו הגזרות הנשמעים מחמנה לצוון. ושלא להחזיק אותם לדבר קל, רק צריכים להתיר ולהתפלל ולצעוק, ולהתחנן הרבה לפני השם נדבך. אולי יעטר השם שנזכה לבטלם, כי בוודאי תפילה וצעקה מועיל תמיד. ואין בהשיחה שיכה לתורה לשמש שם אוהל שם מבואר עוד כמה וכמה היה מתייגע אז בעתים הללו, על אודות הפונקטים שנשמעו אז. והן הן הגזרות שיצאו בימינו ובעוונותינו הרבים, שש עשרה שנה אחר הספלקותו. בזכות תפילתו הם התעכבו עד הנה. והלוואי היו צייטים אותו להרעיש ארץ ומלואה מקודם, לעסוק הרבה בתפילות וצעקות להשם מטבח, כרצונו בוודאי היו מתבטלים לגמרי. זין, כשאמר התורה ויהי אם מריקים שקיהם, סימן י"ז, בשבת חנוכה תכסב באותה השנה נתגיירו גרים הרבה מחמת שמצאו בספריהם הפך אמונתם. זה עניין מבואר היטב שם בתורה הנ"ל, מהחמבה זאת שימצאו עקום בספריהם הפך אמונתם וכולי אין שם. וברור העניין כפשוטו, כי כבר נשמעו דברים כאלו מפי, מפי כמה גרים, בפרט באותה השנה שאמר רבנו ז"ל המאמר הזה, אז היו בעולם מעשיות הרבה כאלו, שפתאום אחר שבת חנוכה, שאמר רבנו ז"ל את המאמר, אז המאמר הנ"ל אז נתגייר פתאום כומר אחד מכפר והוא היה אחר כך אצלו זה, סיפר לפניו שמצא בדבריהם הפך אמונתם וכן אישה אחת עם בניה נתגיירו אז וסיפרה שבני משפחתה נתגיירו גם כן מחמת שמצאו מבואר בספריהם הפך אמונתם וכן היה כמה פעמים גם מהגר צדק שהיה בדורות הקודמים הסמוכים שהוא מפורסם מאוד מספרים ממנו גם כן שנתגייר מחמת שמצא בספריהם הפך אמונתם. גם אנוכי דיברתי עם גר אחד. וסיפר לי מעין הנ"ל, שמצא בספריהם הפך אמונתם. ועל פי המאמר הנ"ל מבואר סוד העניין היטב והבן מאוד. ובימים ההם שאמר רבנו זל התורה הנ"ל, אז נתגיירו גרים הרבה מאוד בעולם. ח. רבי יוחנן משתאי, קרטליטה, בסימן י"ח איזה זמן קודם שאמר התורה הזאת נכנסנו פעם אחת אליו אני וחברי ובאנו לחדרו והיה שוכב על מיטתו והתחיל לדבר עמנו ענה ואמר אני חייתי היום חיים שלא חייתי עדיין מעולם כי יש כמה מיני חיים והכל נקרא חיים אבל היום חייתי חיים טובים שלא חייתי מעולם חיים כאלה אחר כך התחיל לדבר ולזרוק מפיו הקדוש דיבורים וגילה קצת ראשי פרקים מהתורה קרצליטה ולא גילה לנו כל התורה הזו בפירוש, רק ראשי פרקים בשמחה גדולה. גם אחר כך דיבר עמנו עוד בזמנים אחרים כמה פעמים בעניין החיים הנ"ל, שהכל נקרא חיים, וגם בעניין חיי צה"ל יש חילוקים הרבה. ומובן כוונתו שעיקר החיים כשזוכים לידע ממנו יטבח, ולהשיג השגת התורה השגה אמיתית. כי הם עיקר החיים באמת, כמו שכתוב, כי הוא חייך. אבל אין כל החיים שווין. וגם אצלו בעצמו ז"ל היה חילוק בין החיים של הזמן הקודם לחיים של עכשיו. עד שהתפאר שחי היום חיים שמעולם לא חי חיים כאלה. ראה והבט והבן עמקו את הלשון הקדוש הזה, אשרינו שזכינו לראות איש חי כזה. ט. תשעה תיקונים יקירים, סימן כ. זאת התורה הנאמרה בראש השנה תקסה, שחל ביום חמישי ושישי. ובקיץ הקודם בין פסח לעצרת היינו אצלו בעת שהיה פה עם הרב מחמליק, ואז סיפר לנו המראה הנורא המתחלת, אחד היה שוכב על הארץ, ואמר שזאת התורה תשעת תיקונים ופירוש על המראה הנ"ל, ואמר שבכל התורות שאומר יש בהם רמזים מהמראה מהמרא הזאת, אך התורה הזאת תשעת תיקונים היא כולה הפירוש על המראה הנ"ל, וקצת מזה מבואר במקומו עיין שם. י. אחר כך בשבועות שחל אז ביום רביעי וחמישי אמרה התורה תפילה לחבקוק סימן י' ואחר כך באותו הקיץ התחיל לומר התורה עתיקה תמיר וסטים סימן כ"א. בתפילה שמעתי ממנו ז"ל איזה עניינים מהתורה הנ"ל פסקה פסקה ואחר כך אמרה בשלמות בדרך בשבת נחמו. מקודם על זה עמדתי לפניו בערב ראש חודש מנחם אב ביום ראשון בשבת לעת ערב בעת שפוסקים לאכול בשר והיה אז מאוים מאוד, ושכב על מיטתו, ושתק הרבה, וחשב מה שחשב. ואני עמדתי לפניו מרעיד ומשתומם, ועמדתי אז לפניו כמה שעות. ואז סיפר לי עניין זה, ענה ואמר, בזה השבת בכיתי מאוד לפני השם ידבר, מדוע כל דבר שאיני רוצה לעשות, אני מוכרח לעשותו במסירת נפש? היינו, שכל דבר שצריך לעשות בעבודת השם, קשה וכבד עליו מאוד, ואין הוא יכול לעשות כי אם במסירת נפש ממש. סיפר שבכל יום כשעומד בבוקר רוצה להתפלל, אין הוא יכול לפתוח פיו כלל, ואין לו במה להחיות את עצמו. וזהו רוצה לזכור לעצמו על כל פנים איזה ניגון, כדי להחיות את עצמו באיזה ניגון, וגם זה נמנע ממנו, כי אין יכול להזכיר את עצמו שום ניגון, עד שאין הוא יודע כלל איך לעמוד ולהתפלל. ואף על פי כן הוא עומד להתפלל. אחר כך כשבא בתוך התפילה אז מזכיר את עצמו איזה ניגון, שבא על דעתו הכלל שכל דבר שרוצה לעשות קשה עליו מאוד ומוכרח לעשות למסירת נפש. ומזה התעורר לבי והבנתי מוסר גדול לעצמנו, ללמוד קל וחומר ממנו כמה אנחנו צריכים להתחזק ולהכריח עצמנו בכל הכוחות, בכל הדברים הנוגעים להשם, בפרט על התפילה. האלוהים צדיק וקדוש ונורא כמותו, היה צריך למסור נפשו כל כך על התפילה ועל כל דבר שבקדושה. והיה לו מניעות וכבדות כל כך קודם שעשה את הדבר הכנ"ל. קל וחומר הוא בנו של קל וחומר. כמה וכמה אנו צריכים לטרוח ולהתייגע ולמסור נפשנו בכל יום, בפרט בשעת התפילה, שבתחילה כבדה מאוד על האדם, וצריכים יגירות הרבה ולהכריח עצמו בכמה אופנים ועצות. אולי יזכה לדבר את הדיבור בתפילה, כי בשביל דיבור אחד של התפילה כדאי למסור נפשו. כי תפילה היא דברים העומדים ברומו של עולם. י"א <emerged> ואז סיפר לפניי ואמר, בזה השבת היגשו קושייה למעלה, ואני אמרתי עליה תירוץ. וקושייה היא כי יש מקיפין אצל השכל, ויש מקיפין להתורה. ומה לעשות שייכנסו המקיפין לפנים, וכו', כי נדפס כל זה בהתורה עתיק הענל. אחר כך עמדתי עוד לפניו עד אחר שקיעת החמה, ותוך כך נכנס אליו המשרת. ואמר בזו הלשון: רבי תנו מעות על נרות. ענה ואמר אלי: שמעת מה שהוא אומר? גם את זה תזכור כי גם הוא תירוץ על הקושייה. היינו על הקושייה הנ"ל. ובעניין המקיפים שיבשו למעלה. אם תהיה איש תזכה להבין. תהילה לאל יתברך כבר הבנתי מעט קט בזה. י"ב <מדבט> אחר כך נסע לדרך ואמר תורתי כנ"ל. שם בדרך בשבת נחמו כנ"ל בהיותו בדרך נסתרה בתו הקטנה, מרת פייגה, זכרונו, זכרונה לברכה. ובבואו לביתו העלימו ממנו ולא הודיעו לו כלל, כי לא נתגדלה בביתו רק בעיר הסמוכה, בלדזין, שהייתה שם אצל מנקת. אבל כן, היו יכולים להעלים ממנו. והוא תכף כשירד מעגליו נכנס לביתו. מצא אנשים מאנשי שלומנו שבאו אצלו מני אז תכף אמר לפניהם דברי תורה הרבה מהתורה עתיקה הנ"ל. והכניס בתוך דברי תורתו עניין שבעת ימי אבלות, כמבואר שם, עיין שם. גם בדרך קודם כניסתו לעיר הבינו מדבריו שהוא יודע ברוח הקודש שנסתקה. ואחר כך כשנכנס לביתו שאל וחקר את בני ביתו והעלימו ממנו, ולא נהג אבלות כלל, ולא נודע לו מפי אדם עד אחר ראש השנה. ואז נהג שעה אחת אבלות כדינה כי כבר היה אחר שלושים יום. ואמר אז שכל זמן שאין יודעים מפי אדם, אין צריכין לנהוג אבלות, אף על פי שיודעים על פי השגות. ואחר כך בימי אלול הייתי, עומדת, הייתי אצלו בעצמי, כי אז בבורא לא הייתי בעצמי, רק כל הנעל שהיה בעת כניסתו לביתו, שמעתי מחבריי שהיו אצלו אז. ותכף כשנכנסתי אצלו, והוא ז"ל היה יושב בכובד ראש בצער, התחיל לדבר תכף מעניין חיים ומיתה. ענה ואמר לי הלא בין חיים למיתה אין חילוק כי אם באמה אחת שעכשיו האדם כאן ואחר כך הוא שוכב שם ואיתה בידו על בית תלמין כלומר מי צדיק ואף במיתתו הוא חי מה החילוק אצלו בין חיים למיתה רק מקודם היה דר בכאן ועכשיו קבע דירתו שם בקבר והוא חי שם ואז התחיל לומר חיים נצחיים הם רק אצל השם ידבך מי נכלל בו יתברך הוא חי גם כן חיים נצחיים וכולי כמובן כל זה אצל התורה עתיקה הנ"ל. ובראש השנה שלאחריו, תקס"ה, אז אמר התורה תשעה תיקונים יקירין הנ"ל. ראש השנה חל אז ביום חמישי ושישי, ובשבת תשובה שאחריו היינו מסופקים עם נזכה שיקנוס אלינו מחדרו, לישב עמנו בסודה שלישית תגלות לנו תורה. כי לא היה דרכו לישב עמנו בסודה שלישית כי אם בעיתים ידועים, כמובן מקום אחר. והיינו עומדים ומצפים סמוך לחדרו ותוך כך פתח פתאום הדלת מחדרו בבהלה גדולה וכל האנשים אשר שם בסמוך נפל עליהם פחד גדול ונבהלו ונשתוממו מאוד וקרא בתחילה שתבוא אצלו בתו הגדולה ונכנסה תכף לחדרו והתחיל לדבר עמה מעניין פטירת בתו הקטנה זכרונה לברכה והתחילה שוב להכחיש ולהעלים ואמר הלא כבר אני יודע אמת והוכרחה להגיד לו בפירוש ולא הוא נכנס מחמת זה לסביבה שלישית ונהג שעה אחת עלילות במצעי שבת. מ"ג אחר כך נכנס אצלנו לביתו הגדול ודיבר עמנו כדרכו ואז שאל לאחד עם בחה בראש השנה ואמר אז שעיקר הבכייה כשהיא מחמת שמחה וגילה אז עניין הנפלא בשמחה גילון כל היום שורשת תיבות בכייה כמבואה בסימן ק"ע ואמר אז שהיה לו אז מה שנקרא בלשון חסידות הערה גדולה לומר תורה אך על ידי זה נתבלבל, וסיפר שביתו הקטנה שנשטרה באה אליו בקובלנה רבה כי בני ביתו היו עוסקים ברפואתה עם נוכרי אחד שהיה עוסק בלחשים וסגולות ואמר רבנו ז"ל שאף על פי שעכשיו אינם שכיחים מכשפים, אבל זה העקום היה מכשף גמור וזה היה פגם גדול לנשמה קדושה ויקרה כזאת. על כן בא אליו בקובלנה רבה על זה, ואז הוכרח לשאול עד שהודיעו לו כנ"ל הילדה תיקן אותה, וחמת זה נתברר הדבר, ולא אמר אז התורה הגדולה שהיה מוכן לומר כנ"ל. ובחמלת השם חסדו גבר עלינו, וסיבב השם נדברך, שאף על פי כן לא עבדנו התורה הזאת. כי זכינו אחר כך ביום שני שגילה לנו אז תורה גבוהה, ארוכה, רוחבה ועמוקה מאוד, והיא התורה חותם בתוך חותם שבסימן כ"ב. והתורה הזאת נאמרה פתאום, כי בתחילה ישב את עמנו כדרכו. ומקודם ציווה לאיש אחד להביא לו שמן ופתילה, לתקן לו נר של שמן זית. אחר כך הדליק הנר בעצמו, כי כן היה דרכו כמה פעמים, שהיה פתאום מדליק נר של שמן זית, והדבר היה מובן שהיה ממתיק דינים בזה. ואז סמוך להדלקה, והנר היה דולק סמוך לשולחנו, והוא דיבר עמנו באמה גדולה. ותוך כך ציווה להביא לפניו סליחה, והביאו לפניו פתחה, ואמר קצת מעט הסליחה של יום כיפורים. והכל היה בפני כולנו שהיינו עומדים סביבו והוא ישב על כיסאו סמוך לשולחנו בחדו. בתוך כך התחיל לדבר מהגן עדן והגיהנום שהגן עדן והגיהנום הם בזה עולם וכולי. הוא נכנס מעניין לעניין עד שגמר כל התורה חותם בתוך חותם הנ"ל ונשתאה אמירה בערך ארבע שעות. ומה שעבר אז אי אפשר לספר בכתב אשרי השעה אשרי הרגעים שזכינו לעמוד לפניו ואחר כך בשבת אחר סוכות אמר שבשביל התורה הזאת נתן אלף אדומים לשומר הפתח למעלה במקום שהיה שם וכו', כמובן במקומו. י"ד בעת שנתן לנו התורה תשעה תיקונים הנ"ל בכתיבת ידו, היינו עומדים לפניו, והוא חתך הדפים של התורה הנ"ל מתוך ספרו כדי לתנעם לנו, לעתיקם. תחילת התורה הייתה מתחילת באמצע הדף שהיה כתוב עליו תורה אחרת שלא רצה ליתן אותה לנו לעתיקה. והוכרח לומר לי אלו הדברים בעל פה מילה במילה ואני ישבתי אצלו והייתי כותב מפיו הקדוש ובתוך כך נתלהב מאוד ופניו היו מאדימות ומהירות והפסיק באמצע קצת והיה אצלנו פליאה גדולה ואחר כך סיפר לנו שזאת הלילה אויורצייט של שמו כי היה אז יטה תדר והוא שכח לגמרי שעכשיו אויורצייט שלה ולא הדליק ולא אמר קדיש ואז הייתה שנה מעוברת היארצייט הוא בשני חודשי הדר כידוע. בתוך כתיבת זאת התורה באה אמו אצלו והזכירה אותו היארצייט. ותכף קרא המניין ולמד משניות ואמר קדיש והזיק נר בשבילם. בבוקר קרא גם כן עניין לחדרו שישב שם ופרס על שמה בעצמו ואמר ברכו וקדושה. ואחר כך כל הקדישין שלו בא לציון ותפילה לדוד ופתאום הפטורת ועלינו אמר כולם בעצמו לא נעדר אחד. אחר כך למד משניות ואמר עוד קדיש ורבנן ואמר אחר כך שמימיו לא פרס על שמע, וזה היה פער משעונת שלוש, אמר ברכו, קדושיה לפני התיבה, ועוד יש בזה דברים בגו. ונראה לי לפי מיעוט תפיסתנו אז, כי הקטנה הנ"ל היה שמע פייגה, על שם אמו זכרונה לברכה, שהיה שמע פייגה, והתורה הנ"ל שייכה לעניין הסתלקות הנשמה שאימנה נמשך באירועי התורה, כי יש נשמה שסובלת מרירות וכולי, כמו שמבואר שם, האין שם. ומחמת זה נראה לפי עניות דעתי שהייתה שייכות שדליקה בעת שעסקנו בתורה הנ"ל, בה נשמת אמו הקדושה זכרונה לברכה. כי אמו הייתה צדקת גדולה. פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש בפירוש, שאימו הייתה בעלת רוח הקודש והדברים עתיקים. כי כל דברי רבנו ז"ל ומעשיות שאנו מספרים ממנו, אין בהם דבר שלא יהיה בהם סודות גבוהות ונוראות ועצומות מאוד מאוד. עמוק עמוק מי ימצענו. בפרט המעשיות שעברו על זרעו הקדושים, כי בניו הם בבחינת למעלה משישים ריבון נשמות ישראל, כמובן בליקוטי מוהר"ן, על פסוק בני רחביה רבו למעלה, אין שם. בשביל זה עבר עליהם מה שעבר, המקום ירחם עליהם לאבא, שימשך על פלטה הנשארת חיים בארכות ימים ושנים, עליהם ועל זרעם עד סוף כל הדורות, אמן ואמן. כתביו אחר שאמר התורה תשעה תיקונים הנ"ל שם מדבר הרבה ממעלת ארץ ישראל, שזה עיקר ניצחון המלחמה, שזוכים לבוא לארץ ישראל וכו'. בפרט בעת שאמר התורה, דייר הדבר יותר, כי אז התחיל בהתחלת התורה תכף לדבר מארץ ישראל. ואמר בזו הלשון, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו ללך מדרגה לדרגה, אי אפשר קיים על ארץ ישראל. וכשמנצחים המלחמה, אז נקראים איש מלחמה. כי קודם שמנצחים המלחמה, אז אל יתעלל חוגר כמפתח. רק כשמנצחים המלחמה, אז, אז הוא איש מלחמה. ואחר כך התחיל לדבר מהנשמה, ונתלהב מאוד והרים קולו ואמר, יש נשמה וכולי. כנתבט בספר בסימן הנ"ל. רק כשבכתיבתו התחיל תקף מהנשמה, אבל באמירתו התחיל מארץ ישראל כנ"ל. ואחר שגמר התורה אחר כך בעת השיחה שאלתי אותו, מה כוונתכם במה שאמרתם שארץ ישראל היא גדולה כל כך, שזה עיקר ניצחון המלחמה? וגער בי. וענה ואמר, כוונתי ארץ ישראל הזאת בפשיטות, אם אלו הבתים והדירות. כלומר שכל כוונתו במה שהעריך במעלת ארץ ישראל, כוונתו כפשוטו. על ארץ ישראל הזאת שבני ישראל נוסעים לשם, שרצונו של כל איש ישראל. כל מי שרוצה להיות איש ישראל באמת, ייסע לארץ ישראל. להיות ישראל. ואף על פי שיש לו מניות רבות על זה, אשבר כל המניות ואלך לשם. כי זה עיקר ניצחון המלחמה, שזוכים לבוא לארץ ישראל וכו'. וזה אשר העיר לבבי ביותר, יחזק אותי ביותר, לעבור על כל המניות הרבות שהיה לי בלי שיעור, לשבור כולם ולבוא לארץ ישראל. ברוך השם יתברך, שהיה בעזרי לשבר מניות ובלבולים ועיכובים כאלה, ולבוא לשם בשלום ולחזור בשלום. התחילה תורה תשעה תיקונים הנ"ל בראש השנה בין השמשות כדרכו תמי, בהן סמוך לתחילת הלילה, אשר היכה ליום שני בראש השנה, וכבר חשך היום. ואני ישבתי סמוך מאוד אליו והסתכלתי בו, וראיתי שאמר התיבות תשעה תיקונים יקירי נתמסרין לדיקנה, בכוחות גדולות מאוד מאוד עד מיצוי הנפש, ובהמה ואירה ורטט וזיה אשר אי אפשר לשער, <coughs> ותפס את כמה פעמים בכוחות גדולות. ואי אפשר לציין זאת בכתב. וכבר מבואר במקום אחר, שאמר שקודם שהוא מוציא מפיו התיבה הראשונה של התורה, נדמה לו שתצא נפשו, וכן בתיבה הראשונה של הקידוש. ואצל התורה הזאת ראיתי זאת בעיני עוצם מסירת נפשו שאי אפשר לשער. שייך ליל. לעניין המבואר שם שקודם שבאים לארץ ישראל, אזי אל התעלל חוגר כמפתח. רצונו לומר כי הרבה איסורים ומניות צריכים לעבור קודם שבאים לשם. פעם אחת שסיפר רבנו ז"ל, מעוצם המניות והסכנות שהיה עליו באיסטנבול, ואיך שהיה בסכנה גדולה קודם שבא לארץ ישראל וכו', אז ענה ואמר לנו, שאנחנו יכולים לבוא לארץ ישראל בנקל, כי אומר שעלינו לא יתגברו מניות כאלה וסכנות כאלה כמו שהיו עליו, ואם יוצא נוכל לבוא לארץ ישראל בנקל. אך אף על <חפל> פי כן בוודאי גם אנחנו צריכים להיות מרוצים לסבול איסורים ולשבר מניות קודם שבאים לשם. כי ארץ ישראל היא אחת משלושה דברים שניתנו על ידי איסורים, סור... וכמובן גם שם במאמר הנ"ל. פעם אחת אמר בנו יש שנדמה להם שרוצים ונחשפים מאוד לבוא לארץ ישראל. אם היו יכולים לנסוע לשם בהרחבה אבל לא בצער ודוחק, ובאמת אין זה רצון שלם. כי מי שרוצה לבוא באמת לארץ ישראל, צריך ללך גם רגלי. וכמו שנאמר לאברהם, לך לך וכו', לך די כאן. ועיין ימי נתן ונשיאתו לארץ ישראל. לאחר שאמר רבנו זל מאמר תשעה תיקונים הנ"ל, אמר בדרך צחות: היום אמרתי תורה על אש ומים. כי שם מדבר מעניין דיבורים חמים וגחלי אש, ומעניין פתח צור ויזוג מים. ובא שם בימי נתן הנ"ל. ט"ז <coughs> לעניין המקיפין המבוארים בתורה העתיק כסימן כ"א שכל אחד ישיג לעתיד כפי תורכו ויגיעתו וכו' בעבודת השם אמר שיש עובדות כאלו בזה העולם שזוכין על ידם שגם בעולם הבא יזכה בכל פעם לעלות מדרגה לדרגה ולהשיג בכל פעם מקיפים חדשים. <coughs> <coughs> ומה שכתב שם בעניין מרים שפגמה בכבוד משה ואהרון בכבוד משה, ואהרון ביקש אל נא וכו' בצאתו מרחם אמו, שזה בחינת עונש היבום, עיין שם, יש בזה נפלאות גדולות. כי רמז בזה על ביתו מרים, זכרונה לברכה, שהייתה כלתו של הרב הגאון הצדיק וכו', הרב ליבוש מביאליסטיסטיק, שנסע לארץ ישראל עם כל בניו, ועל ידי זה נסע גם ביתו לארץ ישראל. וכמה שנים אחר פטירת אדוננו מורנו רבנו זל נתייבמה שם. כשאמר העניין על התוקע בבור אותם עומדים בחוץ עיין שם בסימן כ"ב מעניין התגלות סוד כל עברה עיין שם ואז אמר בעצמו שיש בזה קושייה לכאורה כי שם מבואר שמי שאינו מבחינת בשר אינו יכול לשנוע הכל בעצמו כי אם כל עברה עיין שם ומבואר זה בתוך המשנה הנ"ל שאמרה עם כל שופר שמע וכולי וקשה לכאורה הלא הזכירה המשנה בתחילה אותן העומדים בחוץ עם קול שופר שמע וכו'. פירש רבנו זלשם בעצמו אותן העומדים בחוץ שאין להם מבחינת בשר וכו'. ואם כן קשה, איך אותם שעומדים בחוץ שאין להם מבחינת בשר יכולים לשמוע הקול בעצמו שהוא מבחינת קול שופר? ואיך אמר התנא על אותם שעומדים בחוץ שאין להם מבחינת בשר עם קול שופר שמע וכו'. הלא אותם שאין להם מבחינת בשר אינם יכולים לשמוע הקול בעצמו וכו'. אבל לא באר העניין לתרד זאת בפירוש, רק אמר בשיחתו הקדושה. הלו גם כן איננו מבינים עניין הנ"ל. אך מדבריו מובן שיש בזה עניין בגו, והנראה מדבריו הוא, שגם מי שאינו זוכה עדיין להיות קרוב לנשמה ולצדיק האמת, בחינת בשר הנ"ל, אף על פי כן אם יכריח עצמו הרבה, ויתר זנו היטב היטב בכוח גדול, לשמוע קול הנשמה וקול הצדיקים האמיתיים, יש לו גם כן תקווה לשמוע כל לקדושה בעצמו. רק שצריך להטות אוזנו היטב, והוא ממש כמו בעניין דין המשנה הנ"ל, לעניין כל שופר בפשיטות, שמי שאינו תוקע בבור, בוודאי אינו צריך הבחנה אם כל שופר שמע ועם כל הבהרה יצא, כי בוודאי שמע כל שופר, כמבואר בשולחן ערוך, שרק מי שתוקע בבור וכיוצא, צריך הבחנה אם כל שופר שמע, אם כל הבהרה שמע. כמו כן הוא בעניין זה, שאמר רבנו ז"ל במשנה הנ"ל שמישהו תוקע בבור, שמונח בבור תחתיות, ושם תוקע ומתענח וצועק על הבנותיו, שאז צריכים הבחנה. אותם שעומדים בחוץ שאין להם בחינת בשר, אם קול שופר שמעו יצאו וכולי. כי אף על פי שאין להם בחינת בשר, אם יכריחו עצמם ויעטו אוזנם היטב, יוכלו לשמוע קול בעצמו כלל. אבל מי שזוכה שהוא בחינת בשר, אין לו צריך הבחנה כלל. כי בוודאי ישמע בחינת הקול שופר, שהוא הקול לקדושה בעצמו, ואבין. כן נראה לעניות דעתי. לעניין המבואר במאמר הנ"ל, שכל הקולות הם בחינת עזות וכו', אמר אז שאפילו כל קשקוש המטבעות של נתינת צדקה, הם גם כן בחינת עזות וקדושה. נתחיל. מאמר אמצעות הדאלמה סימן כ"ד נאמר בקיץ תקס"ג בסעודת ליל שבת, ואמר אותו ביראה הגדולה ובהתלהבות עצום ונשגב כל כך, עד שלא יכלו השומעים להבין כלל מה הוא אומר. רק נכתב אחר כך בכתיבת ידו בלשונו הקדושה י"ט שייך למאמר אח ולאן מנה סימן כ"ה נשמע מפיו הקדוש בפירוש אצל המאמר הנ"ל שמדבר שם מהעלייה ומדרגה לדרגה שמתגברים המניעות וסטרא אחא בכל פעם וכו' ואמר אז בפירוש שגם מי שהוא בתוך הארץ ממש כשנתעורר לעלות משם ההכרח שילך מדרגה לדרגה ואז משתתחים כנגדו בכל פעם וכולי, כמבואר שם במאמר הנ"ל. ובה בנקודי ההלכות, הלכות מעקה, שמירת נפש, הלכה ד'.